Tiana Primera Hora. Bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actualitat d'aquest dijous es tradueix en el resultat de la solidaritat del poble tianenc a Haití. Tot seguit repassem aquesta i altres notícies en titulars. Més de 4.000 euros. Aquesta és la quantitat recaptada en el marc de la jornada solitària a Maïtí que es va celebrar el passat cap de setmana. La recaptació econòmica total és fruit de les aportacions dels tianencs i tianenques i també de les donacions fetes per entitats locals i particulars al compte bancari que es va habilitar per l'ocasió. L'Institut de l'Assad de Montgat ha secundat la vaga de docents aquest dimecres de manera irregular. Per la seva banda, l'escola Lolanglada de Tiana no ha secundat la vaga, tot i que comparteix bona part de les reivindicacions dels sindicats d'ensenyament. L'Ajuntament de Tien ha aprovat inicialment l'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial del municipi. Es tracta d'una norma que té per objectiu reactivar l'economia, tot potenciant el sector serveis, eliminant els obstacles legals i administratius. I acabem amb el casal de joves de Tiana que dóna el tret de sortir d'aquest dijous a una nova edició del taller de Clown. A través d'aquest taller es treballaran les tècniques d'aquest art, com són els jocs de ritme i l'exageració. Tiana, primera hora. Notícies. Més de 4.000 euros. Aquesta és la quantitat recaptada en el marc de la jornada solidària a Maití que es va celebrar el passat cap de setmana. La recaptació econòmica total és fruit de les aportacions dels tianencs i tianenques i també de les donacions fetes per entitats locals i particulars al compte bancari que es va habilitar per ocasió. L'organització encapçalada per Tiana Solidària, Tiana decideix Creu Roja Mungat Tiana i aquesta emissora ha fet una valoració positiva de la recaptació econòmica total i també de la implicació del poble en aquest acte impulsat des de la societat civil. Ho explica la presidenta de Tiana Solidària, Núria Fanyanàs. Felicitar a tot el poble per la gran participació que vam tenir en l'acte, cosa del que estem molt contents, estem contents particularment i després per l'ajut la, que podrem portar al, al poble Aitia. Tiana, sempre quan es demana ajut, eh, sempre surt al carrer, no? Vull dir, tal de població com els comerços, no m'agradaria deixar-me ningú, les entitats, vull dir, sempre, vull dir, que llavors sí que esperàvem, la veritat, que hi hagués una resposta, però no sabíem quina. Un percentatge dels diners recaptats es destinaran a famílies sense fronteres per la infància, entitat amb la qual la Comissió Local de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana ja hi ha col·laborat. Ho ha fet a través d'un projecte per millorar les condicions de vida de la infància a partir de la rehabilitació de l'escola Bresma a Porto Prans. L'altra part dels diners recaptats en el marc de la jornada solidària es reservarà momentàniament per realitzar una activitat directa des de Tiana al País Caribeny. En aquest sentit, Tiana Solidària també ha manifestat la seva voluntat de no desviar la mirada d'Aiti i seguir col·laborant per ajudar el país a sortir endavant. En principi es calcula que seran 10 anys, eh? vull dir que en principi Tiana solidària i no sé si amb Tiana decideix amb una altra entitat, seguirem treballant. Eh? i jo crec que serà amb Tiana decideix. Però bé, bueno, tot això ja són coses que ja aniran venint. De moment, ara, eh, anem bueno, al present, que és avui, que són aquests 4.000 euros que destinarem. A la xifra de més de 4.000 euros cal sumar la que portarà l'Ajuntament de Tiana de 10.000. L'objectiu és contribuir a apel·lir els efectes del sisme que va viure a Haití el passat 12 de gener i que va provocar més de 200.000 víctimes. L'Institut de l'ESA de Montgat ha secundat la vaga de docents aquest dimecres de manera irregular. Així com la convocatòria ha tingut un seguiment massiu per part de l'alumnat que pot fer vaga, no ha estat igual en el col·lectiu de professors. Ho explica el director de l'Institut de Josep Escaramís. En funció del professorat 14-15%, 7-8 de 50%. I en quant a l'alumnat, 100% de l'alumnat que té que pot fer vaga, no? que té diguem-ne la la possibilitat de fer-ne. O sigui, a partir de, del batxillerat ho poden fer-ne perquè ja tenen l'edat i a partir de tercer d'eso doncs, perquè la normativa diu que doncs, a partir de tercer d'eso doncs, poden fer ho per la seva banda, l'escola Lola Anglada de Tiana no ha secundat la vaga, com ja va informar amb anterioritat. Tot i així, la direcció del centre educatiu ja ha manifestat en diverses ocasions que comparteixen bona part de les reivindicacions dels sindicats d'ensenyament. Aquestes passen, entre d'altres, pel decret que donarà més autonomia a les direccions dels centres i que, segons els sindicats, amenaça de desmuntar l'escola pública tal com s'entén avui dia. A més, s'oposen a la reforma del calendari escolar que preveu l'eliminació de la jornada intensiva al juny i demanen que es facin contractes de mitja jornada i de jornada completa en lloc de fer-ne per terços com ara. En aquest sentit, l'escola Lola Anglada ha penjat una bancarta per tal de reivindicar un ensenyament públic de qualitat no subeditat a les retallades pressupostàries del Departament d'Educació. En dóna més detalls la directora de l'escola Lola Anglada, Núria Minovas. Voldríem que els pares i les mares poguessin conèixer en tot moment els, les mancances materials i de recursos humans que, concrets que, que patim actualment en els centres i han de reconèixer també la, la retallada de plantilles, han de prendre consciència d'aquesta situació i també els consells escolars, de quina manera han de ser més un motor per conduir l'autonomia dels centres cap a la racionalització de, de, de tot plegat, no? La direcció de l'escola Lolanglada ha explicat que no s'ha secundat la vaga perquè amb el temporal de neu, el centre del polisportiu ja va restar tancat durant dos dies i el de la ciutadella amb serveis mínims. En aquest sentit, Minova es considera també que la situació genera desgast en un context econòmic complicat per moltes famílies. Aquesta és la quarta jornada de vaga convocada pels sindicats de docents en els dos últims anys en contra de la política educativa de la Generalitat. El seguiment de la vaga ha estat per sota del 22%, segons el Departament d'Educació, amb dades de més del 60 7% dels centres. Els sindicats, en canvi, han assegurat que el seguiment de la l'aturata ha estat del 60%. Tiana Primera Hora L'Ajuntament de Tiana ha aprovat inicialment l'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Tiana. Es tracta d'una norma que té per objectiu reactivar l'economia, tot potenciant el sector serveis, eliminant els obstacles legals i administratius. Aquesta norma coincideix amb el model TIPUS aprovat per la Diputació de Barcelona en el marc de la seva tasca de cooperació amb els ajuntaments. En dóna més detalls la secretària de la Secretaria General de la Diputació, Maribel Balbas. Es passa d una, d una, del classi, de la clàssica forma de control previ, és a dir, d'una autorització prèvia que tots necessitàvem en realitzar una activitat, a un control a posterior. M'explico. Ara, quan tu vagis a realitzar una activitat de serveis en general, perquè sempre hi ha excepcions, eh, simplement iniciaràs aquesta activitat, comunicaràs el seu inici a l'Ajuntament per tal que aquest realitzi a posteriori un control respecte d'aquesta activitat. O sigui, que el, procediment, el procés és... és integrada de forma inversa a banda d'aquest aspecte, l'ordenança també representa una gran oportunitat per modernitzar l'administració i fer-la més accessible als ciutadans a partir de la implantació de procediments electrònics. Es tracta de garantir un sistema administratiu més àgil i de major confiança en el ciutadà. En aquest sentit, els prestadors d'una activitat de serveis podran accedir per via de l'anomenada finestreta única, que habilitarà l'administració local, ja sigui per obtenir informació o realitzar tràmits. A l'actualitat, la Generalitat està treballant en un programa per implantar aquest sistema. A l'ordenança també ha de conduir a una interrelació amb les administracions de tota la Unió Europea i amb la pròpia Comissió Europea, en el marc de la cooperació administrativa, que també regula. Finalment, també es reforça el principi de silenci administratiu pel qual s'entén estimada una sol·licitud quan l'administració no es pronuncia i ha vençut el termini màxim per notificar la resolució. L'aplicació d'aquesta ordenança municipal a l'actualitat, però, topa amb el problema de finançament de les administracions en el context de crisi econòmica actual. L'agrupació del Partit dels Socialistes de Tiana dona la benvinguda a la joventut socialista del municipi. Aquest dijous la seu del Partit de Tiana acollirà l'acta de Constitució, on hi assistiran entre d'altres el primer secretari de la joventut socialista del Barcelonès Nord, Hugo Ferrer, i diferents membres de l'executiva nacional d'aquesta branca del partit. El nostre municipi, el tianenc Pau Blasco serà el primer secretari de la joventut socialista, que compta de moment amb dos integrants més. Blasco ha explicat quines són les seves expectatives de cara al futur l'objectiu simplement era, no és, no és quedar-nos aquí, sinó seguir avançant. No, no només involucrar a més gent perquè saliém nosaltres a s'afiliar amb nosaltres, sinó involucrar a més gent a, a moure una mica més el poble el tema de joventut de lo que s'està movent actualment. El primer secretari de la Joventut Socialista de Tiana és conscient que no serà una tasca fàcil, però qualifica de bon inici per tant d'apropar la política municipal als joves del poble. En aquest camí la intenció és no vincular només als actes accions polítiques, sinó tenir també en compte un rerefons social que es pot materialitzar en les festes majors, en la fira d'entitats i en l'organització de concerts i activitats. Amb l'acte de Constitució de la Joventut Socialista de Tiana, aquesta passarà a formar part de la Federació del Barcelonès Nord. Ara, amb la pertinença de Tiana, la joventut del municipi intentarà treballar per descentralitzar els actes que programi la federació, sovint concentrats a Badalona. Es tracta que les accions que s'emprenen des de la vila puguin tenir més visibilitat. L'acte de Constitució de la joventut socialista de Tiana tindrà lloc aquest dijous a partir de dos quarts de nou del vespre a la seu del partit al nostre municipi. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem el més destacat de l'actualitat comarcal. El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el document que remetrà la Comissió Parlamentària sobre peatges per fixar les bonificacions a l'autopista C32 mentre es constitueix la Ronda del Maresme. Un projecte que contribuirà a lleugerir el trànsit de la N2 i que està en fase de redacció. El text incrementa els escomptes pel trànsit recorrent i imposa la gratuïtat per la circulació intracomarcal. La mesura s'aplicarà quan comencin les obres de la Ronda del Baix Maresme, la via de dos carrils per sentit entre Mungat i Mataró. Suposa una bonificació de del 100% en els peatges troncals i laterals de Vilassar de Dalt de dilluns a divendres pels vehicles lleugers de residents de la comarca que la tinguin com a origen i destinació. Tiana primera hora. Notícies. El Caset de les Joves de Tiana dona el tret de sortir d'aquest dijous a una nova edició del taller de Clown. A través d'aquest taller es treballaran les tècniques d'aquest arc, com són els jocs de ritme i exageració, o el deixar florar les emocions a partir de dinàmiques d'expressió i comunicació. David Saez és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Tiana. Aprendre les habilitats del Clown, aprendre realment el que és, i, bueno, conèixer el món del circ, les persones que col·laborin en el, en el curs, en el taller, Tindran després la seva prova final davant de banda públic. Hi han opcions, des del de, de propi casal de joves o el casal de gent gran, fins i tot, si ja sorgeix la idea, a l'1, 2, 3... L'encarregat del taller serà l'especialista David Gol. L'activitat és gratuïta i està adreçada a tots els joves majors de 14 anys interessats en apropar-se al llenguatge del clown. El curs oferirà tots els dijous de 6 a 8 del vespre al Casal de Joves. Els interessats en obtenir més informació al respecte poden sol·licitar-la a través del correu electrònic casaljovestiana.com o trucar al telèfon 933951997. També es poden posar en contacte a través del Facebook del Casal de Joves de Tiana. D'altra banda, l'entitat organitza una sortida a l'Observatori d'Astronomia de Tiana amb motiu d'una observació pública i una xerrada dedicada a Saturn, que s'ha programat pel proper dissabte 27 de març. Els interessats en participar poden inscriure's al Casal de Joves fins al proper 25 de març. El clàssic conte anglès En Jack i la mongetera màgica arriba aquest dijous en el mar de l'habitual hora del conte de la biblioteca Can Maratau de Tiana. La contecontes Núria Cruz serà l'encarregada d'aquesta sessió i per explicar la història es valdrà de titelles i d'una guitarra que acompanyarà el conte amb música. Cruz dona més detalls de l'argument. En Jacques no? és d'una família molt pobra, no tenen res per menjar i aleshores bueno, arriba un punt que han de vendre la vaca no? i la canvi per unes mongetes. Quan arriba a casa amb les mongetes, la mare es desespera, no? però realment les mongetes és, són màgiques. No? I bé, la moraleja del conte és aquest, no? que les, les aparències sempre enganyen. Per la primera impressió no ens en podem endur una idea no? del que estem fent i els bons negocis pues, potser són aquells que es fan més amb el cor que no pas amb l'aparença de la riquesa no? Els infants interessats en endinsar-se en la història d'en Jack i descobrir el final d'aquest conte poden fer-ho aquest dijous a la biblioteca Can Baratau. L'hora del conte començarà a les 6 de la tarda Tiana Primera Hora